labor, te Heunan. Euskal Herriko Unibertsitatean Ekonomia Enpresa Zientzien Fakultatean irakasle da ndika, 15 behin 200 gure ekonomia irakaslere bai eta 2020 honetako lehendabiziko klasea denez gaurkoa, hasi berri dugun hamkaderi begira jarri nahi dugu eta atzera begira ere bai, eh. Ze 100 urte bete dira aurreko Mendeko mila ko hamkada soriontsu edo 20ko hamkadako urte zoroaieka izan zirela, sarri dugu hamkada ari buruz hitz egiten, egia da baita ere hamkada ura modul horiatzuan hasi zela baina krisi latz batekin bokatu zela, e, mila bederatzen dogeita behatziko bursako krisi latzarekin. Eta gure galdera da, egin alde zakegu zerbait amarka daura nolako izan zen azalduz eta orain go egoerarekin nolabaiteko kunparaketa eginez? Egin dezakegu, handika? Bai, handika bai. pozitibak dira, bai. Bueno, e, hasteko beraz, haurrekomendeko geiko amarka hamarkadako urtez zoroak aipatzen ditugu nean, ze, zertaz gara? Benetan izan zen aintzorion txua, zoroa jende ain ondo biziz zen, hori bueno, Amerikako pelikuletan agertzen den estereotipo bat da, ni pentsatzen naibaibai, bai, pentsatu gure biramon eta biraititzen bizitza nolako izan etela ez dutesten. Bai, bai, bai, bai, bai. <laughs> ba bueno, ba, e, hor ba, askotan e, beti aipatzen da sorientzua dela, ba lehenengo Mundu gerrarekin alderetzen delako, haula. Lehenengo, lehenengo Mundu gerra da Criston Sarraskia eta bueno, Eh, ondoren egoera eh, naiko txarra da, baina bueno, eh, giroa aldatu zen. Mm -hmm. Kult Kulturalki aldaketak eman ziren, bat ezbe, Europako Europa mende estatu batuetan, irian dietan, eta munduan goza mm -hmm. Eta hor, ba, bueno, eh, askotan hartzen da, ba, Amerikako estatu batuteko irindeteko ba, irudian, New York, ba, muzika estilo berriak, jazkerak, eta bar. Baina munduaren erenukagu lehorita ezin dugu estere horretan sartuz. Dujum. Eta hor badaukagu kasu bate Alemania. Ez ba, Alemania izan zala lehenengo mundu gerraren galtzailea, eta amarkada horretan ba, kolapso ekonomiko batean sartu zen. Hiperinflazioa egoera oso larria, eta gero ba, nazismoari ba, ateak ireki zion testen gurua. Italian dugu Mussolini eren di di diktadura, e, Rusian badago eta xinan e, gerra Zibila, Eta mundu, munduaren parte handi bat kolonizatuta zegoen, ordu mundua soriontzua, bako txen artean hartuko nuk, ez da? Iberaz bai, oso leku konkretu batean izan zen momentu hori, ez da? Bai, bai, Gero igual bai, bai. horrela saldu da orokorrean, baina oso, oso konkretua izan zen. Uh -huh. Euskal Herrian, e, esan diguz ez, aitona monak gure, bueno, aitona monak, edo aitona monen gurasoek biziko zuten, bizitza nolako izango zen imaginatzeko, nolakoa zen, ze egoerat antzagon Euskal Herria momentu horretan? Ba, beno, aldak momentua da, eta, bueno, lehen aipatu du lehenengon mundu gerra, eta lehenengon mundu gerrak eragin handia izan zuen Euskal Herrian, e, Euskal Herri Kontinentalean, ba, bueno, frontera joan zelago eta Euskal Herri Penintzularrean, bat industrian eta ekonomian eragin zuzena izan zuelako, e, bai, herrialde alde alietu eta ezte batzuei, ba e, esportazioak egiten zirelako. E, gertatzen dena da, Mundu gerra maitozean errialdi horik, hau da Inglaterra, Frantzia eta e, Alemania eta horiek e, euren ekonomia berriro, ekonomia ez-militarera bideratzen dute mm -hmm. eta noski maze hartatzen da badagoela araso bat, e, ekonomia industria bideratu dugula aiei hondasunez e, asetzeko, baina haiek hasi e, ondasunak hondasina keosten. Bai. Orduan, horrek eragin negatibo bat dauka. Mm -hmm. Eh, hartzen badu honek ba, bueno, lehen sektorea e, nahiko naiko potentea zen garaio horretan, eta asaritza eta ranza sektorea, eta biztanleria aktiboren e, parte handi bat e, hartzen zuen. Kasu horretan, ba, bueno, ba merkatura begira ikusten zen eta, ba bueno, hiriekin basokan lotura handibat, eta. baina hartzen badu industrian, ba hor eh bai, e, emonsela siran, ba, krisi bat, batez be Matsaridzari lotuta burdinaren esportazioak eh eta baita ere armagintzari lotuta eh pentsa dezakegu Eibarren Gernikan edo hainbat eh holako eh herri eta hirietan ba gertatzen dena mundu garramaitu e, nori salduko diute armak, ez uh -huh. da? Eta hori da, eraldaketa bat eta, um, ba, sektorea esaten ba, dara, ba, bueno, beste sektorea pasatuz. Eta hori dakagu, ba, kasu ezagunak dira, orbea, BH eta alfa, ez da? Uh -huh. Ba, irurak e, armak ekoisten zituzten eta egin zuten aldak eta bat e, orbea eta behatxe, ba, bisikletak eko iztera, eta alfa, ba, bueno, josteko makinak. Bai. Ba, egoera nahiko zai esan zen? momentu horiten, baina, bueno, Aldak eta bat emontzan, hanberat eh, emprasetan. E, gero esan dugu, eba, asiera eta zukorein osongizteaztu diguzu leku batzutan izan zela, oparoa ez da, baina gero mila bederatzen dogeita krisi horrek estatu batuetan asitzen, bueno, borsaren erorketarekin ero, ero, ero, asitzenak, mundu osoan izan zuela eragina. Zergatik iritsi zen krisi ekonomiko hori? Bueno, e, lehen, hazi baino lehen hau, aipatu azpengaratu behar da, kapitalismoa dela, e, kapitalismo eta krisia dela txampunaren e, bi aldeak. Uh -huh. Orduan, kapitalismoarekin krisa ketorriko direla. Orduan, horrek badoka logika bat. Eta gero e, asaltzeko, e, badauz, hainbat faktore. Asaltzeko oso luzea da, baina, bueno, e, asko simplifikatuko dut, eta zigo naz, ba, egin, Estatu batuetan. Hor badago autore bat, e, John Kenneth Galbraith e, idatzi zuela 1000 bederetziru edu dutakogitabertziko krasan dia, liburu bat, asatzen duela e, era oso argi batean nore izan zen. Eta berak esaten zuen... Zer liburu babu, esan duzu? 1000 e, bederetziru edu dutakogitabertziko krasan Aha, bai. e, eta, e, Hor, berak aipatzen zuen nola, e, igizinen espekulazioa e, zuari izan zala Estatu batueetan batez be Floridan. ta bueno, horrek eragin zuen ekonomian, finantza sistema sartu zalako buru berarri e, ba, espekulazio horretan diru ateratzeko. E, baitere ba, dago bat dago bestealde batetik soldatak ez zirela handiak eta langien bizi baldintzak e, mantentzeko ba, bueno, mail hauak eskatzen naize zirela. Eta faktore, beste faktore batzuekin, ba, bueno, bende baldean orokorrak zirela, gain produksio eman zana da, Gehiag... ez duetzen gogegi, baina produkzioa eskatzen zena baino handiago zala. zala. Mm Hor, -hmm. e, e, lotu beharko genuke, ba, Amerikako estatu batuen ba, kasu ez da, eta gero, Europan zegoen testu ingurua, testu ingurua zan, e, Europan herri de, aldaskok, ba, gerra, gerra zela eta e, haien ekonomia ez zeudela ondo, sorpetetua zeudela askotan Estatu batuekin, eta gero baitere Alemaniak eta e, herreldega altzailek zehuzketela sorrak, ba, Frantzia, Britanian dia, Belgika eta hauekin e, ba, bueno, gerra zela eta hor duen, hor zeuen koktel arriskutsu bat e, zuen ez den daizuen ez batuetan hori oso famatu zen eta beretziko krakori burtza, burtzaren arasoa, Da, bai? Baina, hortikan, e, gertatu zena izan zen, ba, dominoen antzeko gauza bat, e, pizza bat erori izan eta guztia junzan jarraian. Atzete guztia. Bai. Uh -huh. bueno, e, orain badago, orain egun urte bezala, hogeita bat garren mendeko bigarren amarka da honetan, krizial ertzeko arriskurik gaur bat han irakurri dugu, ez? Ba, Enpresariako sokez katuta daudela, etor liteken arekin. Beno, ba, erantzun azkarra da, ziurrenik krisi mongo dela. Nai. Gero, noiz eta non hori <laughs> oso zaila da e, zehazteko, da. Balen nepetu dudanez, kapitalismo krizia danez, e, bi, bi alde horik direnez, ba, amar urte hartzen baduz, ziurrenik emongo da. Gauza da, jakitea oso gogorra, leunago izango dan, eta bar. Eta purbate alderaketagin ez, e, ba, E, 1909-ko eta hogeita ko marko krisi hartuta e, hor ba zeuden idei liberalak ez da zeinetan esaten zuten ba, Estatuak ezuelera parte hartu behar, ekonomiatu erregulatzen zala eta bar eta bar. Horrek egin zuen ba, e, krisia aregutu. Gaur egun teorian badaus mekanismo gehiago hori zuzenzeko ba, estatuak partza, parte hartzen du ekonomian zuzendu dezake bai, Baina bestaldete batetik bakago beste, bat ba, beste e, araso batzuk eta gaur egun ikusten ari da Iran eta Estatu batuen arteko gatazka hori horren atzean petrolio dago e, ba, interes bat petrolio da, eta e, agian holako e, araso bat hartuta, bai, e, nazioteko mailan edo finanzara sobat emonda, ari beste domino efetu bat emonditeke. Uh -huh. Gauza da, e, nik esindote zan eta ez daukate asko bola hori esateko, ba, hemen dijon da edo hemen hori oso saia eta zirrenik esaten duen ekonomeli bateke hori hori esaten badu, zirrenik gezurra izango da. <laughs> bai. E, bueno, ba, ikusi dugu, eh? etzen izan loriotsua eta hainzoriontsua e, oso leku konkretu batean izan ezik, gertorzen da gero ba, e, pelikulek eta irudiori eman digutela ez da, Euskal Herrian egoera etzen horrelakoa eta Europako beste herrialdetan ere ez dut batuetan, bai, bizizantzituzten urte hon batzuk eta batzuk biziko zituzten baina tira, beste gauza bat endik abukatu aurretik, egun hauetan e, irakurri dugu Finlandian izan den ez dabaida edo, bueno, ez dugu izan den Eh, sonda globoitako bat edo zeh izan den, eh, lau eguneko lanastea, kantolatuko zituztela, bere ala gobernuak esan du ez baino baina eh, hori posible da, badago herrelako eredurik, lau eguneko lanastea? Bai... Zezan ze nahi dut, mm -hmm. eh, askotan, entzun izan dugu, ez, balanaren banaketa egin beharko dela, eh, langilaren ikuspegitik segurazko interesgarria izango litzatekeela Bai, bai, bai... Mm, Horren inguruan... Euskal Herrian, e, laroiko marka daren amaiere onzen estabeida bat, hori oh, lan orduko astea. Mm -hmm. Eta asko estabe, estabeidatu zen, baina agian horrein e, dela amar urteko analizi batek, da e, britanian fundazio bat dela New Economics Foundation, e, egin zutela britanian handiko ekonomia hartuta, e, eta ezaten zuten hori eta bat hor e, el astekolan e, egingarria zela britainan dia mm -hmm. ordun apurdat horrel hartuta da e, astean ba, lau egune lau egun lan egin, lan egin eta gutxorara 5 6 ordu lan egin egun bakoitzean mm -hmm. eta hor egiten dut azterketa eta batezbe e, kontrak eta onurak hartuz, ezta. eta onurak ba, gizarte erantzat e, oso onura dela diote, eta baita ere, ba, naturbalia biden partetik eta bat. Uh -huh. Eta gaur egun ba, krisi klimatikoa aipatzen ari denean, ba, gian izanetek bide bat. Uh -huh. Baina, bueno, horrek e, bai eskatzen duela paradigma aldaketa bat, eta e, ekonomian nola pentsaten dugun eta gizatzen nola pentsaten dugun aldaketa bat. Ba, bakeso esaten dizudan hendika honek luzera gorako ere ematen duela eta nahi baduzu badakita 15 egun barru edo urrengoan itzaingen ezakela gai oniburuz. Ni aldi perfecto. Zenik gustu te eh, jendeak interesa baduela, eh? Bai. Hendika <laughs> labortezkarri kasko. Ondo segi.